megvan a kedvelt hátrányos pozícióm. Igazából nem kedvelem, de mégis ebből szeretem felküzdeni magam. Ez számít, hogy behozom a hátrányomat, nem a győzelem. Lehetne ma este ez is a mottónk. Az idézet szöveg mai vendégünktől Rácz Péter költőtől, műfordítótól hangzott el. Beszélgetünk majd versekről, Balatonfüredi fordítóházról, és persze zenéket ezúttal Péter válogatta. Én szép estét kívánok, tartsanak velünk! Martanéva vagyok. és mai vendége Rácz Péter, és akkor az idézet kapcsán egy picit beszéljünk a versekről, a versédről, a most megjelent kötetekről. Ö, tegnap volt a bemutatója annak az Eximbozion számnak, amelyben neked napló részleteit 2003 és 2010 közötti pici részletek vannak, és számomra a legerősebb az volt, hogy mérhetetlen őszinte írások azokról a telekről, amelyek a te költészetről, az írásról, erről az egész költői létetről szólnak. Egyáltalán ez a napló mennyire folyamatosan íródott, mennyire pici részletek ezek, és hogy beszéljünk arról, hogy számodra ez a költészet, ami sok-sok kérdőjellel -sok áll az... Hát ezek a, ezek a naplók... Napló bejegyzések, ezek munkanaplók, munkabejegyzések a versírás műveletét kíséri. Tehát olyan intenzívek lényegében csak akkor, amikor konkrétan leülök verset írni. Ez nálam egy ilyen rettenetesen intenzív tevékenység, ami azt jelenti, hogy ha egy nap elkészül az a vers, aminek el kell készülni, egy, nagy ritkán kettő, amíg nekem felállnom sem szabad, mert ha felállok, akkor már baj van. Ez a mélyre szállás viszont olyan erős és intenzív kell legyen, mert anélkül valahogy nem tudok eljutni a versekig. Ehhez az állapothoz részint így naplóval ö, ö, hajtom be magam, tehát ö, ö, történik a bármilyen feljegyzés, és akkor ez egy idő után átvált a versre. Hogy aztán ez milyen, azt nem lehet természetesen tudnom az első pillanatban, tehát rengeteg kétségem van, ezek is ö, valahogy rögzülnek, és hát ö, nekem eléggé keményen kell ostoroznom magam abban a magányban és abban az összpontosításban, hogy ezek a versek tényleg azok legyenek, és hát persze nem mindig azok, azokat eldobom, aztán van amelyikről meg azt hiszem, hogy nagyon jók, aztán másnap már egészen más a véleményem. Szóval ez egy ilyen folytonos harc a szöveggel is magával, Önmagadnál, tehát... és bocsánat, hogy sok-sok versedben megjelenik a versírás, mint téma, attól kezdődően, hogy a hely, ahol ülsz, és amitől nem tudsz elmoczani, és csak ott tudsz verset írni. Tehát azért engem meglepett az a szóhasználat, amikor azt mondtad, hogy verset kell írnom. Öm, hát leültetem magam oda, öm... És ehhez a koncentrációhoz tartozik az, hogy én aznap már semmit nem tudok csinálni, az égvilágon semmit, teljesen haszontalanul bóklászok az adott házban. És hát ez így, így történik. Azért mondtam, hogy kell, mert abban a pillanatban, mint valamit elnéző vagyok magammal, kiengedem. A, azt a, a koncentrációt, akkor abból már nem lesz semmi, és az a nap oda van, és ö, az nekem nem fér össze azzal a ö, hatalmas munkával, amivel elindultam, és akkor aztán valahogy elcseszem szóval ezt, ezt én nagyon nehezen tűröm. Egyfajta fegyelmezettség kell hozzá, akkor, amikor utána aztán linkeskedhetek a nap hátralévő részében. Egy pillanat, egy ö, téma, egy mozdulat, egy személy, ami megragadhat, de közben meg azt írod, hogy nem akarom, hogy legyenek technikáim, módszerem, fordulataim, ne ismerjenek fel. Igen, hát vannak ilyen költők, akik ö, nek ez a céljuk. Ö, én valahogy szeretem a nyilván felismernek, vagy, vagy megismerhető vagyok, de akkor talán azt mondom, hogy hogy minden vershez ülés, és minden vers az legyen egy kísérlet, legyen egy új kezdet, és hogyha az ember tényleg ezt az új kezdetet, ezt a folyamatos újrakezdést igyekszik gyakorolni, akkor talán megvan az, hogy hogy nem a megszokott ösvényeken haladok, és ez azért nekem fontos. És, és ehhez kell, bocsánat, az a valahonnan hátrányból fölküzdeni magamat, meg a küzdelem, amit az elején nem véletlenül tettünk ennek a mottójává. Tehát, hogy mit jelent neked ez a küzdelem, meg mit jelent az a hátrány, ami a versírás útja. Mm. Ha nem hátrányból indulnék, ugye ez persze a képzelet szülöttem, mivel szemben hátrány, azzal szemben, hogy éppen nincsen meg még a vers aznap reggel. Tehát van egy hátrány, aznap is, meg egyébként is, és ha nem így lenne, akkor valamilyen győzelmi hangulat vagy valami megelégedettség venne erőt rajtam, úgy nem lehet verset élni, vagy én nem tudok legalábbis. Tehát ez a hátrány, ez nekem egy inspiráló hátrány, és akkor egyenlítettem ezt ki, akkor vagyok, hogy úgy mondjam, nullanál, hogyha megvan az a vers, ami aztán, hol ilyen, hol olyan úgy értem, hogy rövidebb, hosszabb személyekhez kapcsolódik, magamhoz, környezetemhez, festészethez, zenéhez, bármihez. Szóval az már úgy jön, valami mindig jön, és már nagyon régóta fogalmam sincs, amikor leülök, hogy na mi lesz, fogalmam sincs. Természetesen azt kértük, hogy verseket hozzál magattól, és akkor megkéröm, hogy az elsőt, azt olvast föl, légy szíves. Előtte még mondanék róla annyit, hogy... Ez például egy színházi előadáshoz kapcsolódik, a Jeles András Melis Lászlónak a nők című produkciója két évvel ezelőtt volt körülbelül, és ott a szereplők így víz alatt vannak kvázi, ez a MIPÁ-ban volt ez az előadás, nagyon látványos, és a zenéje pedig egy, egyfajta... Makacs ritmussal rendelkező monoton ö, zene volt, illetve énekelték, ógorügül. Hát én magyarul, vagy nem tudom milyen nyelven írtam egy hasonlót erre a ritmusra. Dalol, kántál, éjjel-nappal fővezér, nem tudom, hogy merre járok, hol vagyok, erre nincsen oxigén sem nitrogén, orrom orral fülem deviszket, ólomszürke derengés a nappalunk, egyként lebeg növényszár és kabátúj, embereket vízbereit és kincseket, miénk a lent, fönt, hely nem volt, nem is lesz, leszáll, asztal eldugul egy feszmérő, fent, ami van ajándékként ér hozzánk, nem látom, de elhiszem, és gyönyörű, mozdulatlan gyűlik, tágul, tágul, sűrűbb lesz, ismerős már hal, száj, táj nyer távlatot, növénynő rám, távol már az uzsannám. leszek, ugye leszek, ami marad egyszerre valamire te gondolsz? Meg az is, aminek akarod, hogy mások lássanak, és elzárod magad a Vigyeket a csapok, szavakat a savak, gyökereket a gyökerek, az agyadat a fejed, tereket a falak, ugye baszolatok.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 Mire ki nyitott a szemed, lerúgok a napot, kibököm az egen, amire ki nyitott a szemed Sziperkarmától az Amondót hallottuk, a belsőközlés mai vendége Látsz költő műfordító És akkor egy picit még visszatérnék a versekhez, hogy mennyire fontos említetted azt, hogy olykor elég egy képzőművészeti kép, elég egy hangulat, itt pedig a számomra nagyon fontos volt, ahogy te ezt nem is olvastad, kántáltad, és hogy miközben itt ment a zenárról, beszéltél, hogy egy hang motoszkált a te füledben, vagy a fejedben, ami, amire ez íródott. Tehát, hogy mennyiféle élmény, vagy alaphangulat az, amiből születik egyszer csak egy matéria? Ö, mint mondtam, igazából ezt én se tudom, és ö, hogyha van zenei élmény, vagy ugye ez inkább színházi élmény volt, vagy mind a kettő, ö, Szalé nem értek a zenéhez, azt sem hogy mi a zene, fogalmam nincs, fülem nincs semmi, Szalé nem értek hozzá. Szalé nagyon műkedvelő vagyok, és ö, gyakorlatilag egyébként a képekkel is azájtett, de ennek ellenére mind a kettő valahogy megvan a versenyben szóval van egy Partita című vers, ez Erdély Miklós ö, is lette valamelyik filmje, pontosabban a Partita című filmje, ö, filmjének a zenéje, ez, de egy másik esetben pedig egy, egy pizzarókép szerepel. Én nem, szóval nekem ez nem programom, csak én azt látom, hogy, hogy képzőművészet, zene, irodalom, ez nálam ugye eléggé egy, egybe van. Mint látjuk, néha inspirál ö, valami engem, de, de úgy komolyan nem foglalkozom ezzel, vagy nem építek én erre az égvilágon semmit, hanem mindig természetesen ö, kell jönnie. És egy kicsit azt látom, hogy ö, mintha mondjuk, ami a nyolcak idején volt, és Adi ö, korában, ö, ahol a képzőművészet és irodalom ö, valahogy szerves volt, mintha ilyen ma már nem lenne. Ugye az idő nagyon más, amiben élünk, mások az eszközök és a, a inspirációk, de, de valahogy nekem ez, ez teljesen természetes, hogyha valami, valahogy érintkezik ez a nem, nem régen jelent meg egy könyv, én most uh, olvasom Rockenbar Zoltánnak Apacs művészet, uh, ez a címe, most és jelent, tulajdonképpen mert... erről az időszakról, a száz évvel ezelőtti időszakról szól, amikor a nyolcak uh, köre mögött ott volt Adi Endre, és, és ez így volt még korábban is a szimbolizmus idején, vagy később is, vagy más országokban, mondtam, oroszoknál Majakowski, és szimbolistáknál Malermy, és a többi. Tehát valahogy mindig volt ez a kapcsolat. Ma már szerintem ilyen nincsen, de hát azért én azt hiszem, hogy, hogy egyes alkotóknál azért ez megjelenik. Én többnyire csak lopkodok, tehát tehát mondjuk a festészetben nekem az a lenyűgöző, hogy rendkívül kis témát rendkívül egyszerűen meg lehet, meg tud az ember festeni. Nemrég láttuk Válidősőnök a kiállítását. akkor én mindig elálmulok, hogy, hogy hogy lehet teljesen minimális témát olyan erővel megszólaltatni, és hát ez nekem nyilván versre fordítva hasonlóan a célom, tehát, hogy, hogy elég nagyon kicsi, és nagyon egyszerű, és nagyon semmit mondó téma, vagy közeg, vagy kép, vagy hangulat. Na most ezt a minimalista közeget ö, megtalálni és megszólaltatni, hát szerintem mondjuk ez a legnehezebb, vagy legalábbis, hát mondjuk én erre törekszem. Ö, az előbb kérdeztet, hogy ö, vagy szóba hogy hogy nem, ö, nem szeretem, ha felismernek, vagy felismerik a hangomat. Hát, hogyha az ember Ilyes ez azért egyen. a kézjegy a költészetetnek, ahol mégiscsak felismerhető, vagy ez a, ahogy többen mondják, a takarékos szó használat, a mondjuk Russofski így jellemezte a kötetetet. Itt rátérnék a két kötetetre most jelent meg 2014-ben a Alvó testről, illetve az előtte valóval 2008-as a Remélem belátnak címüket, kötetet. és Márk azt mondta, amikor beszélgettünk a könyvről illetve arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a címadó versa Remélem belátnak, ez egy kicsit Petri György a kukkolói italának a rendszerváltás utáni kifordított változata lenne. Nálúgy ez kukkolás, az egy perverzió, és az Dról beszélgettünk, hogy itt viszont a versenyra azt kívánja, hogy mások lássák és dokumentálják mindezt. Vagy én dokumentálom, Vagy dok hogy, a, hogy mások mit láthatnak, és bár ez nem élvezetés, hát nem mindig élvezetes dolgot lát az ember, amikor valamiért kukkoló helyzetbe kerül. Ez is arról szól, hogy, hogy hát nem, nem valami élvezetes, hanem inkább szörnyű az a helyzet, de hát akkor legalább lássák mások. Amit te dokumentálsz, az a magány, a magánszféra, a széttört, a töredezett. Igen, de hát szóval, ahogy, ahogy a, ebbe az Eximpos a naplomból közöltem részleteket, ahogy ennél a versnél, ugyanúgy a naplónál is az volt a Célom, hogy én, az úgynevezett zárkozott ember, ö, hát néha kitörik vagy hogy szóval, néha annál jobban kimutatom azt, amit, hát azt hiszem, hogy abban a formában mindenképpen ki kell valami valamit, olyasmit, amit igazából nem rejtegetek, de, de akkor most jöjjön, lehet kukkolni, lehet látni. Nem szégyellem, tudjuk, Mondanám hogy... még talán azt is, hogy sőt. hogy sőt. De mielőtt visszatérnénk erre a sőtre, nézzük meg egy pályakezdetét. Egy pályakezdete. Ez egy római életkép. Egy kisfiú, aki éppen koldulni tanul, vagy hát kéregetni inkább. És az volt benne a lenyűgöző, és tényleg néztem egy negyed órát, hogy egy teljesen forgalommentes, sötét kis sikátorban áll a gyerek, előtte egy fém doboz, és várja, hogy beledobjanak pénzt. Senki nem járt arra. Senki. Hát ez, mi lesz ebből? Egy pálya kezdete. Nem dolgozta a dolgot, nem kéregetett, nem volt ügyes, nem ment ki a kampóra, nem talált jó helyet, nem járt arra senki. Csak játszotta a munkát, csak kitette a dobozt, csak feldobta a labdákat, csak elejtette őket, csak tíz éves lehetett, csak egy eurót kapott. Ay ah, du schemame Doszus dusbeuste of the well Ay du schemame Ay we webit der wenzefel ah, oh, wenn de sie mame sieht du witter rock finster adverten hons wenn de mame sieht du witter rock finster adverten hons vedim mame the i ne vas refair volzigilof ni aus a schenn a el kanta nicht kein <Sing> geld men help This is the best of the world. bitter when when the man Du it's a finster, de the is not you. In water, in fire, for her child, don't hold her to her, that's the As a saint, I'm not God Itt is a, a Mammét hallottuk, és Rácz Péter a má esti vendégünk. Versekről beszélgettünk egyelőre, mégis az előtt, előbb említett kötetben van a Nőnap című vers, ami a testről szól, illetve a most megjelent a 2014 es szintén az Alvó testről, ami a te versedben egy nagyon fontos, nem is tudom, egy tárgy, vagy fogalom, vagy, vagy ez itt marad a vagy Aha, tehát tárgy. vagy miként? Hát ezt mondjuk nem gondoltam volna, de hát ha tárgynak látod, akkor legyen tárgy. Minden esetre, hát azért valóságos dolog, és problémás dolog, és hát amíg élünk, fenntartandó dolog, a mert hát izgalmas belőle mondjuk a testbeszéd, vagy ö, a lányaim, mikor kicsik voltak, akkor és aludtak önfelette, hogy egy gyerek alszik, ilyen, nem tudom, mondjuk 14 éves kor, korukig, éjszaka fényképeztem őket, ahogy szél dobálják a tagjaikat. Szinte ez a tanulmány, és na, erről nem írtam soha semmit, csak úgy, csak úgy mondom, hogy a a test fontos, hogy miért ö, említett két versben? Hát ö, igen, nyilván ö, a női test ö, ö, valahogy a női test természetesen a kötetnek, hát ez lett a címe egyébként az alvó testről, és ö, hasonló test című, kicsit eltérő testcímű kötetek vannak még, lehet, hogy nem olyan jó a, a kötetcím választás. Jó, mármint, a... hogy arra utalsz, hogy más kötetcímek, amelyben a test mint Igen, hát, igen, ö... igen, igen, igen. Volt egy másik, amelyik azért szintén valahogy test futó növények közt állva majdnem ez lett egy vers után a kötetcíme. Ö... Porhüvely, porhüvely, szóval ez jut eszembe ö, a versről. De hát, ö, ahogy a, az előbb talán a zene alatt a ö, tengerben lévő, vagy víz alatt lévő szobrokról beszéltünk, amelyek tulajdonképpen ö, épp úgy ö, testek, vagy pedig most ö, éppen írok egy festményről, egy felkérésről, amit egy képéről, az a címe, hogy a képnek, hogy kényszerzúbony. Na ebben a kényszerzúbonyban még nincs test, szóval egy kényszerzubony van ottan. De hát ami belőle hiányzik, a számomra éppen a, egy mesztelen test, mert valahogy, nem, nem tudok, eb, abba a képbe, abba a egy egy testet elképzelni. Tehát tulajdonképpen egy aktról kell írnom, vagy legalábbis én így fogom föl. Uh. Bersek kapcsán át rengeteget fordítasz, illetve elképesztő erővel képviseled azt, hogy magyar műfordítás. Nem is tudom, hogy melyik a fontosabb, a súlyosabb, hogyha az elmúlt éveket nézem, akkor talán inkább az, hogy az ügy, a műfordítás. De persze, közben jelennek meg újabb és újabb fordításait. A saját bőrödön tapasztal dolgok voltak azok, amelyek egyre inkább ilyen harcossá tettek a tekintetben, hogy mennyire fontos maga fordítás, illetve ennek szervezete legyen, háza legyen, és a többi, és a többi? Nem, nem vagyok ilyen tudatos, szóval én... De azért az harcos, dolgok voltak 2012 vált, de alapvetően mondjuk így nem voltam ilyen. Én egy pálya elhagyó ember vagyok egész életemben, csak keresem a... A, a, a, a pálya el, hogy ott azt de, hova kötjük vissza oda, hogy az ami egyetem, amit elvégeztél, az a műszaki egyetem volt, van, és, és onnantól és, te egy pálya el, hogy jó. Így vagy. Így van, és, és tulajdonképpen jó, hát azért is hagytam el, mert már az egyetem alatt is azt gondoltam, hogy az írás. Korábban gondoltam, hogy próza, de aztán ebből költészet lett. És hát szabadúszás világéletembe, ahol az ember megtanul egyfajta felelősséget, magával meg a környezetével kapcsolatban, és az nem árt, nekem sem ártott. A fordításba belecsöppentem. Hogy lehet abba belecsapni? Hát úgy, hogy az embernek, főleg a versetír, elég sok szabad ideje van, mert ugye nem lehet állandóan versetírni, ahogy egy. Azért folyamatosabban kell létrehozni, és akkor először egy kirkegór művet fordítottam le, pusztán szerelemből, és aztán ez hosszú évek után, ez még a 80-as évek volt, megjelent, és aztán úgy, de nem abból élek szóval úgy hogy lassanként úgy. Fordítok, és mivel szerencsés vagyok, illetve pontosabban azért vagyok szerencsés, mert mindig olyat fordítok, amit szeretek. Tehát nem ebből élek, ezért nyugodtan megvárhatom, hogy megtaláljon az, amit én szeretek így. Tehát ezek közel vannak a te verseidhez, akár hogyha azt gondolom, é... hogy a Kierkegór fordítások, ami kapcsán aztán, a szépeket írtál, nem is tudom, nem is olyan régen, tehát valamennyire ezek adnak a vershez, vagy a vers ad hirtelen egy... A vers kap retkez... ezekből, mint ahogy kap a minden nap életből, úgy annak egy részéből a, a mi fordításból is. hosszú történetek voltak még a 90-es években Martin Bubertől, Kafka levelek, és most legutóbb, ami hamarosan megjelenik... Szalomon Maimon filozófusnak egy önéletrajzi műve, lényegében egy önéletrajza. Uriaszáv barátommal fordítottuk, tehát megint csak filozófia, a Kafka is ugye valahogy ahhoz van közel nekem, de volt fordítások között szép irodalom is, de ezek ö, úgy jönnek ritkásan, és ez azért jó, mert közben akkor még egyrészt a fordítóházba is belecsöppenhettem, ami hát egy elég... Ö, Arra majd térjünk vissza egy jó. De az, az, az, az tény, hogy... Tulajdonképpen ezek vannak, és akkor valami megjelenik a versekbe is ö, ezekből. De hát azért a sorrend mindig is az volt, hogy írás, fordítás, tanítás, ilyesmi. Üres tér. Üres tér. Az üres tereket mindig szerettem... Most már elnézést, már az előzőekhez is mindig mondtam valamit. Az üres tér, az ugye mindenkit vonz, kivéve azokat, akik megijednek tőle, vagy menekülnek tőle, és telitereket szeretnek. Néhány évtizede egyszer Sziciliában jártam, és ott a, a kopártály, a semmit nem tartalmazó kopártály, volt az, ami engem a legjobban inspirált. Hogy miért? Hát nyilván, mert azt lehet megtölteni valamivel, és az a zene, amiről ez szól, az is valami ilyesmi. Mint a tegnap hallott szufi zene, nem tudom, zene, vagy a levés maga. Nem tudom, Játsza-e a fuvola? de tán csak a levés szól kicsit hangosan általa. A kétség, láttam-e, vagy az egész azért van, vajon írni róla fogok-e? S ha láttam, látom-e még valaha? Üres térbe tol gyereket, gyerek tolja. Boldog ígéret, hi Rácz Péter és egy szufi zenét hallottak a Sukunt, és majd beszélgetünk zenékről is. Ami miatt téged ide többször hívtak, vagy mondjuk két évvel ezelőtt többször vendége voltál, többek között a Klubrádiónak is az az, hogy a ház a Magyar az Alapítvány Kuratóriumnak vagy az elnöke, ami 98 óta működik, de 2012-ben veszélybe került, de azt gondolom, hogy most nagyon rendben van, mert hogy tavaly millenium díjas lett meg, mint hogyha Jánusz Pannonius díjat nem is olyan régen kaptatok volna, tehát most működik, rend van, 6 millió forintot kaptatok talán külön keretből. van most a fordítóházal Balatonfüreden, ami különben egy gyönyörű villában található. Így van, és hát tulajdonképpen tényleg Működik, és a korábbi majdnem okozott bajt a majdnem okozók megszüntették, tehát tulajdonképpen ezáltal Helyreállt a rend. Ennek ellenére én mindig óvatosan ö, fogalmazok, és ö, mindig azt mondom, hogy ez az év rendben van, és hát reméljük, hogy a jövő év is rendben lesz. De tényleg, hát ö, ahogy az előbb az önfenntartás és az észnéllevésről beszéltünk, hát ha valami azt kívánja, akkor ez a fordítóhoz túl sok munka van benne ahhoz, hogy elsilányodjon. Én mentem a honlapra, és elképettem, hogy hogy az alatt, a x év alatt, 98 óta hányan jártak a házba? Hány kötet jelent meg? Mennyi nyelven? Milyen színes programok? Most éppen a balassisoknak lesz majd egy fordító hete. Azért menekült meg, mert rájöttek, hogy nagyon fontos, ami itt zajlik, meg fontos a műfordítás, mert, vagy mert azért, mert túl sokan lobbiztak, nagyon hangosan érte. Sokan lobbiztak nagyon meglepő módon, és ezt tulajdonképpen örömteli, hogy ezért egy biztos szerepe volt ebben, de én azt hiszem, hogy rájöttek, vagy rajta voltak, de egy pillanatra el akarták felejteni, aztán rájöttek, hogy mégis inkább rájönnek, hogy, hogy ez fontos. Mert És ugye azért most nagyon jó a magyar könyvek fordítása. Volt egy hiátus, de most nagyon erős. Igen, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a különböző szemináriumokkal és az állandóan visszatérő vendégekkel, profi fordítókkal együtt, hát gyakorlatilag nincsen olyan nap az évben, amikor senki nincs ott. Van, amikor sorba kell állni egy kicsit, mert éppen tele van. Szóval tényleg van érdeklődés, ami azt jelenti, hogy a... A ház jó, a háttere ezek szerint sikeresen biztosítva van. Mi ez a háttér? Hát jó könyvtár, ösztöndi, és egy ház, ami minden rendben van. Barátságos fogad vendéget, nem engedhetlek el úgy, hogy ne kapjak arra legalább egy pici választ, hogy nagyon-nagyon sokféle szenét hoztál a kemény roktolait is a mámin keresztül, ehhez a szufi zenéhez, Tehát, hogy ez a válogatás, ez a sokszínűség, ez azért széttartóbb, mint a verseit. Hát igen, azért széttartóbb, mert a zenéket nem én írtam, ugye? Jó. Igen, tehát én nem tudok, annyira széttartóan írni, hál' Istennek. De mégis ugyanabból a szövetből, meg ebből a testből. Igen, de mint mondtam, én tényleg nem értek az ennél, szóval botfülem van, én csak úgy simán szeretem, és nem tudom, elég sok mindennel van így a képzőművészettől is. Nekem mindegyikből elég egy kicsi, amelyik egy kicsit megbolondít, vagy amelyik akár évek múlva aztán valahogy versé változik. Tehát a szufi vers az a zeneból indított, meg, és abból lett maga a vers? Igen, szóval ez a zene, amiből egy kis részt hallottunk, ez egy CD, egy török fordítótól kaptam, és ezt, ezt százszor hallgattam már, és egész egyszerűen oly mértékig anyagtalan nekem, hogy ez az anyagtalanság, ez adta ezt a címet, hogy üres tér, és tulajdonképpen valahogy hát nagyon finom anyaggal van megtöltve ez a tér, csak ezzel a zenével, és hát ez, ez megkapó. És akkor ezt a teret be kéne rendezni a most berendezemmel? Most berendezem hátra lévő életem, mint tudnám, Ettől eddig ér a szoba, benne mit, és főleg hogyan teszek. A kert, mennyit írtam róla már, életem középpontja, vagy inkább álnokaltató? Elvon, követel, és megörvendeztet, szilva, mintha nem nőne minden magától is. Nem kell terápia, és, öntözés, parancsukra, minek? Görcsös és torz legyek, Franca harmóniába a teljes ember, ha, Nekem csak hazudik, Neki belmagasság, Nekem katedrális, Neki a tenger, hogy nézze, A nap lement-e, Nekem vihar, Tört deszkák, Kocsmában felszolgált halak, Nyers és finom, Aki hozza, Szememben látja, Ha igaz a hála, Hogy hol végzem, még nem tudom. Álmomban néha felmerül valami kacaj, bozontos szakál, árva csend. Ez volna az? Korelli lafolyájával búcsúzunk, a vendégünk Rácz Péter költőműfordító volt, jövő héten Vári György várja Önöket, Miklanna íróval, a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevégben is megköszönöm figyelmüket, de mielőtt elköszönnék még egy rendezvényről, egy műnapi irodalmi rendezvényre <coughs> szeretnénk felhívni a figyelmüket, a Kossuth klubban március 7-én, szombaton délután 5 órától Beszélgetést hallhatnak Helén Uri, népszerű és kritikailag is elismert norvég írónővel. A maszkulin és a feminin társadalom kérdéseiről. A beszélgetésen Széchi író írónő is részt vesz, Idas Judit írónő moderálja a beszélgetést. Mindketten korábbi vendégei voltak már a belső közlés című műsornak. Tehát szombaton 7-én a Kos Klubban, este 8 órától pedig Paja Bea és Jónás Verad koncertet. A nő hangjai címmel. Ebből az ajánlóval búcsúzunk, további szép estét kívánok. martonévát hallották. tények, vélemények.